Auto. Ce e un arbore cotit? N-a prea deprins la învățătură. În schimb, pe drum a nimerit un arbore la cotitură. Constatare. Am o cunoștință care a făcut o constatare. Să ajungă în teatru stea, întâi trebuie să stea. Anticorupție. Tot vorbind de mituială, mă gândesc la o de pe vremea babei dochi, corb la corb nu-și scoate ochii. Integrare în Europa Tot vorbind de noua Europa, foarte lesne e de constatat că ne integrăm și noi treptat, deocamdată în lumea interlopă.